Відкриття протоки між Євразією та Північною Америкою. У перші роки після заснування Якутського острогу землепрохідці вийшли до суворих просторів Північного льодовитого океану. Безліч відважних мореплавців загинули серед океанської криги і залишилися невідомими. Але ми знаємо про значні досягнення Семена Івановича Дажньова. Саме він першим обігнув східний край Євразії і здійснив одне з найвидатніших відкриттів того часу знайшов протоку між Євразією та Америкою. Улітку 1647 року група промисловців і купецьких приказчиків почала готуватися до плавання на схід від річки колема за моржевими іклами. Приказчик купця Усова Федот Олексійович Попов збудував і спорядив чотири коші а на чолі загону було поставлено Семена Дежньова. Того ж літа вони вийшли в море, але потужне скупчення криги змусило повернутися назад. Одразу ж після повернення Попов став готувати новий похід. У кінці червня 1648 року сім кочів вийшли до Північного льодовитого океану в районі Східносибірського моря. Під час експедиції чотири кораблі потрапили в шторм, і частина з них загинула. Але кочі на чолі з Дежньовим, Поповим і Анкудіновим продовжили шлях на схід. Повернувши на південь, мореплавці відійшли до протоки, яка відокремлює Євразію від Америки. На жаль, їхня подальша доля склалася трагічно. Коч Попова викинуло на суходіл. Більшість матросів убили коряки а самі Попов і Анкудінов померли від цинги. Тим часом уцілілі кораблі розкидав надзвичайно сильний шторм. Дежньов із супутниками опинився в районі Олюторського півострова. Тільки через два з половиною місяці, втративши кількох людей, козаки дісталися до річки Анадир. Частина загону загинула тут від голоду. Решта на силу пережили сувору зиму 1648-49 років. А влітку, піднявшись на 600 кілометрів річкою Анадир, Дежньов заснував зимовище. Пізніше воно стало називатися Анадирським острогом. Чи знаєте ви, що Дежньов відкрив протоку, яка відокремлює Євразію та Америку, за 80 років до Беринга? Але цей факт упродовж тривалого часу лишався невідомим для громадськості, оскільки звіт Дежньова про плавання лежав у якутському архіві.